حمد في دنيانا واخرانا لا نحصي عليك ثناء انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره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 جماعت ان درشم الله جل جلالوه وجل شانه بريو ورعزيز شب قد ديت رمضاني تالله جل جلالوه ان شاء الله قبولة بان قلو سم الله جل جلالوه واتشكا ماد فاجروتنا بان لتا دا قبول تطنياية الالو سم الله جل جلالوه تيز برات مرسيتة واتاك تديتها تفوندد تصحات تفوندد تي رمضاني Allahu, insha Allah, muslimanëve ja u bandë mundur që vitën e arshëm Ramazanin në ato që ka janë gjallë të apritin me, me nimete dhe bereqete të sinë qerta dhe me të mira dhe pranimet e Allahu gjëlle gjelalu të veçanta. Nësot, insha Allah, për ju kemi vendosë maskrirjes mas komenti surët në ziakën në Kurani Kerim të bojmë koment surën prej surëve të shkurëta, surët të lë petëhë. Surën gjëgësistë të cëllën e knumë në para juve të ashme njëherë. A do të arrim, a nuk do të arrim me i komentu kejt ato që i kemi para pasot në i folë ma stiderë, si nuk e dim. Po neve sana, premton koha, ashtë do të folim. Lazër të nderua. Kjo surë të cilën e kënum na, me Bismillahir Rahmanir Rahim, ashtë një një prënishin e katër më surëve në kurani kërim, e cilën e vete përmbanë visa elemente elementet të cilët njërzit me sigurise edhe ato qka din ma shumë edhe ato qka din ma pak prej këti kurani përmenç ato qka din ma shumë edhe ato qka din ma pak prej këti kurani komend më ndoj se me shumishe në rasteve muslimanat të, të gjonat mdoja i blen lir e kënojnë surën një së këta apo një së kjo edhe nuk e përcillin ate që Allahu Gjelle Gjelaluhu Ka ponë kërani kerim, kërani kerimin e kam zbrit me bërë të dbirë. Të dbirë, në gjuhën e arabe dhe të thëtë me kryu në vetë vetën siguri, asëte sigurie dhe asëte elemente që me ta në përmet shkendës, futë është në mërëndësit e ti. Dhe të thëtë, kërani kerimin nuk e kemi zbrit vetëm lezim, po e kemi zbrit lezim edhe legj, e kemi zbrit kushtetut, e kemi zbrit regulore, e kemi zbrit sinjalë, me të cilin fitohet kjo botë edhe botat qeter mirë për a i don studim li jet dëbbaru Allahu gjëlle gjëralu ka thonë e kemi zbrit kurani kerimin të cilin duhet të lezoni dhe mbite me vite e me vite me ra dhe me shekuj deri ditën e fundit studioni për shkak se ki kitab ja vjep juve gjdo dit mëngjes kuftimet e vetat reja kurani kerimi vetëm kje dhe asni li bërë qeter ja vjatë gjithë dhe ditë kuptimet e vetat reja mirë po qka lip kip i juve lip për e juve kje studim lip për e juve lezimin e vërtet edhe lip shtimin e kujdesit në gjithë dhe moment qka janë ato gjona të cilët në ketë sure kanar edhe tham nëse sh sh me shumitën e rasteve besimtarët i lezojnë, kalojnë bito ose i kuptojnë pak e i vlejnë lirë në signalet e parat e kësaj sure Athilash surja e fundit e cila ka zbritur Kurani i Kerim fillim mbarim shkadon me fjalë të ofjal. Profijal janë të parën e harkur të ndon prej hocës pa kuptueshme. Surja e cila ka zbritë e fundit fillim mbarim do të thot. Nuk ka ash kjo sura a jet i fundit të cilë ka zbritur Kurani i Kerim. Ayeti i fundit i cilë ka zbritur Kurani i Kerim as suratul Baqara Allahu jalla jalalihi wattaqoo yawman turjaun fihi ila Allah thumma tuwfa kullu nafsin ma amilat la yuzlamun Mirë po, si sure komplet Me bismillahi rahmani rahim Me fjallën e parta saj Edhe me umbil Me e prur Gjibrili për një herë Emramja sura është kë sure që ka zbrit Edhe një herë pra Surja ka zbrit Surët i dhe a gjahë Si sure komplet Në radhën e surëve që për një herë ka zbrit në tokë Kja është e fundit E kuptum se nuk është prej këra një kerimit Gjojë e fundis ka ka zbrit Ka zbrit me herët Para se thosë të Kur'anikerimi nikoh. Mir po për shka përban vete tash një gjë, e ban për e ban veten një gjë e cila i ka shkypë perde të një gjë. Kur'anikerimi gjithë e dimë në anë shpjegimet e tona që i kemi bë parë para dhe ulemosha na kanë shpjeguar se Kur'anikerimi me ajetat e vëta i ka i ka llarguë i ka shkypë tri perde. Ato janë, perdia kantonule më, perdia stë kaluara, perdia e tashmës dhe perdia ardhmërisë. Pra këta ka bo vetëm kurani kerimi për i librave. Në ka kalzu për të kalumen, në ka kalzu për tashmen, edhe në ka kalzu për të armën. Kurse qërat libra shka kanë bo? Në kanë smjegu për atë që i ka kalu, ose janë mundu me në smjegu shka ndohë dhe i prahëm. Libri, kurani kerimit i Allahu qëlle gjelalu, kjo tri përde të kohore i ka shkel, i ka shki të të katërë, të të tri përde, të ka thonë, për të kalumen o Muhammed, si në qertën dhe të vërt për tashmen, zvërtetre dhe atë qka e me dhe sinqert, po të afrojmë shumë plakën e dojnë, se apja umetit, edhe për të spjegojmë atë e që s'ka mund si me e bo në kur kushtë, për të spjegojmë edhe për të kamën. Për të kalumën, në qka ka thonë? Ka thonë, hëllë etak e hadithu Musa, e ja Muhammed, për njëjarjet, edhe njëjarjen, edhe njëjarjet në lidhje me Musa a.s. a ka me të dishka mbit kejt orijinalim pëtë ajaqim kjo në ashtë kalumës aqidë shirë medit për Ibrahim a.s. hal ataqa hadithu dhajfi Ibrahim almukramin e ndekalu alaihi fa qalu salama qala salamun qawmë munkarun fa raga ila ahlihi fa jaa bëjjdin samin fa qarrabahu ilaihim qala la ta kulun ila akhir ila aje adomet qalzu për misafir të Ibrahim kur ka nar dhe jav ka pru mish vichin e pëk mëniher qala pëjvajt si e qishje jav ka pru vichin e dhe jka fëm se s Ar zove për Ibrahimin kësh origjinali pra. A do të kalzo hala me harë? Hala me harë se Ibrahim ja aq i dëshir me kalzo. Gafa me harë se Ibrahim ja ka pasni njëri Adem el Adem. I thon: Ya Adem iskun anta wazawtuka wa al janna wa kula minha raghad al haythu shi'tum wa la taqrab hadhihi shajarata takuna min al khasirin. Oti ardem edhe gryajote -ja, hinin xhennat har i pikei pem veç pishë se dal pem moshani. Kto perde, kto tullës kojan, thalumës, thalumës. Në të mësojmë tije për gjonat e sakta fësilat I kanë ndryshu njërëzit me dorën e vetë Të regojmë për realitetet e të kalumës Tashmës që shëti momentalist Ti kur jeton e Muhammed A kevuro se di shok prej shokve tu Ju kanë doldë dhe një problem Edhe nuk kanë mujt me gjithë vetë Kanë një artëtik Anë tonë ja Rasul Allah Ketë ket, ket probleme kemi A thonë Rasul Allah Ja ka zbrit vahj Ja zbrat sante Ja do zbrat nesër e thonja Muhammed, ka zëna për ahel këhfi njëhudit, sa vetë kanë flet në shpel, Rasulullah e ka thonë në ehrë, ka nërë në ehtës ka vahi, ka nërë mas në ehtës ka vahi, 31 dit me radhë majzë brami, Allahu që lejë në luhu, e ka pruni surë e komplet, surja e ka emnin surat tulkaf ashtë gjozit 5 mlejnë kurani kerim ka përëfshi këtë njëjarje edhe shumë njëjarje qera për dobit e islamit edhe muslimanve në mesin e kësaj surë Allahu gjelle gjelalu hi tregon që është ka për të pëjësin kja problem shumë i vogël kam nejnë shpëllën e vetra që në në në vetu kri këto është ti për dvesin tije dvesin tije e Muhammed njëjarje e hajshës ha, radiallahu ta'ala anha Ja rëajs ka ndollën kon tonë, 60 vjet Hijretit. Muin sha bën, lufën e bën i Mustalikit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ka zhvilluket lutën i kru, e ka pashem në kroni murejthia. Ka kthy prap, ka ndolls ka ndoll me ative, iftiraja te ativesh ka jetojn vetem niftiraja edhe kan xhef at ndershmin tan postin, nuk gjojn me to ndrishe si me post, ja prekin pasurin, ja prekin der, ja prekin diturin, ja prekin dadsite ati. Ja montojn tekstet, ja montojn kaseta, ja montojn programe, ja ja incizojn videoteka, ja incizojn kaseta kasofori, ja dalin televizor, ja ta morin vitrën, me vitrën tonë shkojnë në Zvicër. E bojën zvicër kasetën për ata haramave aje, s'ka dinë vetëm haram me bë. Vin ta çesin ti për para, ta shëmtojnë xhën tan, ta shëmtojnë xhoshin tan, ta shëmtojnë minaren tan, ta shëmtojnë xhamatin tan. E i bojën një bagatellë, më s'bra mi tashin blokin e fitrës. Me havon fitrën, me boj bagatellë për një bagatellë. E ti mendon se këtë fund jam durshku në rregull, e iftira për mi iftira, biftan për mi biftan. Di le dilëk për mi di dilëk, adepses look për mi adepses look, kofër për furni kofër, mifak për mi mifak, munafik lëk për mi munafik lëk, et din e pa din, fa e pa fa, ti ku i thua se për në më po ngjam diçka e madhe, në kët popull ti më ndaij stese për në më, kish ka ta mson dinin ar i çetri apo ai çetri, më zvendoj stese për në më ka diçka këtu, e kej tio më i smrami, an shushlak, ken tio më i smrami, a brlëk Ju bojëm selam në emën e kësaj sure, edhe në emën e muajit Ramazanit, në emën si e xhamatis, në emën të Allahut. Këta dive njerëz kush ka i bojën ato punë, sepërksi punë argumente nuk kanë, përksi puni janë shpifës, përksi puni janë muftérin, për të vërtetës kur nuk ka kurrë xhallahu xalaluhu ma'ruf, mkedbot ditën e pazarit kanë von blesh, i ma'ruf xalahu xalaluhu ditën e kiametit, kur dalin para xhallahu xalaluhu et marum yan zati xalahu xalaluhu marat yabshot Pse i prey ksoj nuk ka kur gjat vërtet dini Allahu ta i pastër ulemata ulemata i islamit janë të pastër ato oksigjona ti po mendon dikush kurr't kan bó as nuk bajnë ndarmëri as nuk bajnë ndarmëri asnjëherë Allahu jallalu wajall sha'nu jes mo un ka çën në sinqertin pse po i thaj kjo fjalë jo më shpreh po duam e sqegum në sura prej sura me Kur'anit Kerimit më ashtore ka thon Allahu jallaluhu idha ta'a anfaru allahu wal fath o Muhammed një gja për e gjanave që ka me të ndonë po të lajmërojmë si shërët po dojmë me shki përë dhe në adhëmëris po dojmë me të lajmëru herët o Muhammed qëka është ajo qëka po dojmë na me të lajmëru herët ajo është ajo se ti një ditë për e ditëve ke qenë shper edhe më ndojshë për punët që më ndojshë a punët që më ndonë ta i kemi spjegu në kaluar nëse kjo punë nuk shkon këto. Nuk varros ti kështat veçare e xhallë. Nuk ka rregull. Kë ksa i duhet më imund dikush ka pak. Ti atherë ishe nën kujdesin tonë. Na qiyet me kumorun, ne hi në dhahje dha ta zbritëm ajetin lezë. Me këtë ajet kur e ki pranuar se kët para në hart breynevo Muhammed. Kë çan shumë dëshprua. Po edhe më i dëshpruar, po dëshpruar kë çen kur ai plaku, ai xhalli i dajës, i shoqën së tandë, kur ta ka kurt kalajmruaj se me kët ajet Mështia jeti që ka do të redhe në qerë Me këtë Kur'an Me këtë Sirje Me këtë Livizje që për e banë ti Ne, sërdo përzinja është prej vendit ta A në më qëtë përzon A në më qëtë të tu i kje di pjesë dom Do janë më shrikin Do janë më në fikin Do janë më shrikin me balë Do janë më shrikin me balë Do e lajmërojnë islamit A më në fakë kanë mrena Nuk kanë din mrena Po kanë sinceritet me emën Kanë sinceritet në, klapa, kanë sinceritet në që do të përzanë, ja, Muhammed. Do të përzanë prej për shpijës tonë. Jo që ti e gabim. Jo që ti e gabim. Ti e duke e qunë vend, rrugën e Allahu gjëllë gjëllë, wahjën e Allahu gjëllë gjëllë, ama ato do të përzanë ti e. Atër ti e nuk do të lonë asë gjoshka ashtë me e poshtër patathonë. Jo për qëtër. Për shkak se ne ti e pasë pjeguim piti të spare. Se kemi me të dhanë një gjohë. E sila e ka emnin, oh, Muhammad, ndihma e Allahu gjellë gjelalu këtë kemi me të avon nësër ola jënsuran në Allahu man jënsurhu ti do të ti ndihmoj që dinin e Allahu ne do të ndihmoj më tije o Muhammed ne do të ndihmoj më tije ti do të ndihmoj që dinin e Allahu ne do të ndihmoj më tije reti prasitet ndihmoj vetëm atë shka në ndihmoj un i rraha prej me kelive me qeni ndihmoj nësër Uni ram prej nez ventajës me goj, prej rob vet një qytetit, me mrend mua kria xha, prej kupës krahas eterin kom, e më shku gjaku i këna mërrë kit i ndershën por tokë. E unë me u ndihmu me dal puna ime në shas, Allah. Unë më mi mar shoktë mi, si familjen Yaser, e nonën e Sumayl, me sti z mbark me me me me, me, me varros në zjarr, edhe burrin e asaj, e gjalin me elij e me rras kapit me e qumë me zërë muslimonin e vërtit, me sa në s'ka zërë, të rinë qash me bazat, unë me triumfu, unë me qenë indih mund, si mundët, me lillë kontrat, me suhejli, në të të të të të të të kontrat në hudejbje, të gjithë sahadët, radhjallahu ta ala anu, ishin dëshprumë, qak njoni prejative, e mnin Amar, radhjallahu ta ala anu, e ka njërejsh patën, ka thonë ja rasul Allah, nëhnu Nuk thamin me dine Nahim qabe Nahim qabe sa ya Rasulullah Nuk thamin Sa Rasulullah a.s. në do të thamin Abu Bakri anhu, kaart, Ka harte Eumari ka thonë Ja Omer Elzem gharzak Innehu Rasulullah Sa ja Omer Ti si aji që jequn kam dhe pasu Se unë do të hinë qabe dhe qare qeter nuk ka Sa Rasulullah in me dine më ka thonë لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله, محل... إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقامني في بغمار المدينة سنة دوتهين جابا وقامني في بغمار المدينة قال رب بقري قامتون يا عمر الزم غرزك الزم حدودك نالتكو في نيات إنه رسول الله رسول الله A dhim ti traktatin ku shë atë e nënshkrujt Traktatin me suhejlin atë e nënshkrujt Rasulullahi për nga marja Allahu Gjelle Zhelelu Aja, aja, aja ma imeshëm se ne dhe se une dhe se ti Aja të nënshkrujt Në kësi momente Allahu Gjelle Zhelelu Me izbrit një kësi surë E cila flet Në këto momente të rona Këto momente të vështira Me izbrit një surë E të al, allah apo nja jet E cila i sot Ti do t'ishe indi mua Ti do t'dilëshë së ramet në kësirase ju do të fitoni në kësirase e vështirë shumë mirë po, të la punë bëhë bëhë ba vetëm ajo e të la Allahu Jelle Jelalu për takë a thonë ka -a me u bëhë fe i dha këdha amren fa i nëma aja kule lehu kun fa e kun si doje me u bëhë njëja ajo vetëm bëhë edhe s'ka ndrishë asni në asni monir vetëm që që ka hartu Allahu Jelle Jelalu e thonë i dha qëa nësru Allah o Muhammed a ditë Kër të venë ndihme a jemi, pra halas ka arë. A ditë kër të venë ndihme a Allah, kuptohat më njëherë se halas ka arë. Do me thonë hënez dhe të venë. E po kur praj arat belarimin? A ditë o Muhammed. Kër të qitë është kejtë kokrat e bereqetit saj ndihme. Kër të alivresh arën shumë mirë. Kër të vu i shtitë e ujitë. Kër të mësorë shtiket përme në islamit me e ki mirë. Kër të jabajshë saj përme të kej Por ç'ke din kur ti i pash kej kurbanë. Kompleta kurbane meriton kjo faqe me më i dhon. Kur ti i pash kej zë kurbanë, kur ti çindroish kej i ftirajavë jahilavë. Kur ti çindroish kej biftonavë, pozitaxive dhe karrikaxive, edhe i diotavë, të cilët nën në, në islam i shpërndajnë kufon. Të cilët nën në, në islam i shpërndajnë jo din. Kur ti çindroish kej vektive edhe trish mesën e popullit tën, تكرش كاكين لفتن اخديبير صار صار ابو بكر رضي الله تعالى عنه اليوم لا يوجد هزيمه لاننا كثير فصدمكم منا فسيي مبال ايشين كالابلكي ما الله جل جلاله قدانريش نو لفتوين مسلمان بالنمور والمسلمان لفتوين بالدين نو لفتوين بالنمور مسلمان لفتوين بالدين او محمد لفتن اخديبير كل مسلمانه م... وبمشتات النمر Kur me ndëjshin ato se me këtë numër do të triumfojnë këtë luft, a ditë, qka ndodhe? A ditë ju të regumë botës, se numëri nuk e lunë rolin krejësor, në të njajtën ko, ja të regumë një gjamë eransi shumë popullit, se shka dhe me thonë Muhammed? Shka dhe me thonë fjala Muhammed? Shka dhe me thonë fjala Rasul? A i ishte i kamgullun, edhe në devën e vetë i hifur, atë u shtarë të ti kishin hikë, Ja kishin, ja kishin lan veç vetë sahabët, numri i madh ja ative me 1000, kishin ik prej tmerrit, ushtarit, almikut, shumë ishte rrezikshëm edhe armatosur, e kanë lanë Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi vesellem këtit dëshmat, për shkak se ishin në butë atë numër yon Allahu xhelal xelalu, Allahu xhelal xelalu, i ka kalduu islamin edhe muslimanëve deri ditën e kiametit. A doni më diçka të më thonë Rasul? A doni më diçka të më thonë fjalë an dihem? Rasulullah i ndenën vet, i ka thonë arti Aliës, ngraje devor. Edhe ka të angrej, ja Rasul Allah, ka anmiku i jem ngrej, jemi veç vetu në dhe ti, nuk prish pun, edhe pati e banë, drejt oma drejvën drejt anmikut, anmiku romak, anmiku romak i armatosur, i pregaditur për shkatrimin e dvërtetës, anë alë verë, hu, veç vetë, hu një njeri veç vetë, pra ndëgjone fjallën veç vetë që ma ti jam indershëm, ndëgjone fjallën veç vetë, edhe është shkatrone, harrone gjithmonë më aptezën se shumita është gjithmonë ndrejt, ju, Shumica nuk janë gjithmonë drejt. Se shumica 99% meqen me si dalin harama nga norma, nga harama e karshi në halal, çaju halal i vetë vetan drejt. Në Islam kështu punka. Kjo shumica, kjo ashtë qetërka. Kjo a birë shtëpër, kjo sajonja. Kjo nuk është e vërtetë. Ndysa ratë vetëm ashtu vërtet. A ban an an an Nabi la kadhib. Ton an Mek. Aprolo. A pro në orë mëkë Une jam rasuli dërguri Allahu gjëllë në gjëralu Abnu Abdil Muttalib Une jam nipi Abdil Muttalibit Ur nëni si të këri di shka Verë Ku janë ushtria islamë Ku kanë qenë ushtarë të Muhammedin këtë dit Kishin mungu për e frigës Ushtria salmikut Se në vetën ishin pështet në numre në vetë Na jemi sot kalaballëk shupim Së prish punë Si tjeshe me të vërtetëm Veç verë ka të ndihmoj Allahu t'i lutënon, onën e vërtet. Sa njerëz janë, nuk janë. Sa njerëz janë, nuk janë me randësi. A si Umari, e ka manifestuar shpirtin e vet kët kët kët, kët punë kësaj lufte, edhe për atë çka ditë ditë vetë tha: O Rasul, o i dërguori Allahu xhalladjaluhu, o i dërguori Allahu, لو ان jamia men fil ard kafaru, lama kafara Umar. Pam çem se kët bota shkojnë ku për asnjëtë musliman, veçun e vet kam më nuk no, jam ma i shka shku në kejt shku në valon po kejt bota 5 miliard kejt në kofër veçhune vatë kam e madhë musliman sa rasullullahi ja omar la u anna man fil ardhje gjemija në dekhala në nar illa ant illa wahid lë kun të antë ja omar kejt bota në esër me hinë gjëhnem veç njonit me alon Allah i gjënetin ti i e qaj disa vlaza i ka nga i koka të të në këtë zamanin ton gjëmatin dhe ruar po më Se ndoshtë ta fëlqit, ndoshtë ta lapsim, ndoshtë ta fletën, ndoshtë ta vjetin e informimin, ndoshtë ta gazetën, ndoshtë ta vijin e shkruat. Janë profesionalizun të, vëqë vëllahi l'azim, billahi ne mëntë Allahu Gjellë Gjellalu ju bojmë bejt. Se nuk kemi dertë sa njerëz në sulmojnë për argumente, nuk e kemi dertë asni ka qore, nuk në mërzit kas kasetë e kasetë e kastofonit, nuk në mërzit kasetë e videos, nuk në mërzit shpipja, nuk në mërzit biftonja as Ne mi ka mbulën fana Allahu Jalla Jalalu, deri ditën që ame dit mesjidot çëndrojnë, nuk na murdhitin mbi thona tas pak. Edhe atar kur bota lajmëron se 5 5 ke 5 miliardë mes vjetë kilometër, edhe atar nuk na murdhit. Nuk na murdhitin kurkosh neve me është një gjana murdhit fu. Never na murdhit një gjò, ata lajmërojmë sot 100 emram Ramazanit, vetëm një gjana murdhit. Ajo është ka na murdhit neve, tash inshallah Allahu Jalla Jalalu neve nukan ydhrua vetë që janë mërdit. Kto çerat nuk na mërditin, për shkak se e kemi osovinën, e kemi os kinë ran shumë, këjt bërloçet e jahileve bën migjit. E kemi shumë uborën e marr. Kush ka bërloq prej muslimanëve në ta çesin uborrin ton, se ash prish pun, as zemra ka më me të plap prapë mëdhe. Zemra ka më me të prap, zemrën ton shkruan popull, edhe kët fjalmosen e het prej zemrën ton kur kush. Në zemrën ton shkruan që matë i muslimin, ato shka vime dë gjunë gjami, këtë fjalë së në i hek për zemre kur kush, në zemre në tonë shkryun, muslimën ndëruar, të cilët në kanë dëgju dhe në kanë dët në ndëgjoj në alëmëri, këtë asë në i hek për zemre kur kush, në zemre në tonë shkryun, fjale popull i dashur, këtë asë në i hek për kush mo, se popullit e na gjithmonë ka me met i dashur, ne nuk kemi gjilpana, ne n Ne nuk kemi fien gjat me u kallzu poplit, cis cis gulfatin me pe, çka nuk e shefti te sa i holl, tas ki pe asir lu bay mamadi. Ne bay mamadi ni joi ka emnin, idha jaa nasrullahi wal fatah. Prit nibura, mosomorditni, kam ar dita kur kam e triumfu dini Allahu te jalalu. Kur kam dal shas e vërteta, ksu rasulallahi ka premtu Allahu te jalalu. Dijol. Nasrullahi wal fatah. Shka e në këtë dhia? Ndime Allah edhe shpalja. Pse t'i gjonë? Edhe në kamarë, ndime Allah edhe shpalja. Për një një apohë, pse di? Edhe ndime Allah u t'ja Muhammed në luftat që do t'hishti me ushtrit e tua të gjitha do t'jen pitorën t'one. Kjo ndime Allah u gjëlle gjëleru. E shpalja shka është, shumë njerës do t'kalojnë këtë dinë t'i pa bukurit e dhe vlerat e këtidini pa luftë. Kja, kja, kja, kja. Pra, me këta, lirisht, e ngreni gjishtin ka të shetit nga përbut, edhe ledzoni revista e letra se orientalisat e vropian, kanë thanë më shumic, se islami ka i ndinë me shpat, muslimanat e futin njerin me shpat në fejnë e vetë, keni argumentin e gjall, thuj jo bura, apo na kalzoni ju orientalisat e vropian, se në ndonë e zhitë, se nda ushtë një islami ka shku. Pytni, lirisht, منندورزي نيتشينеш 65 مليون اسلام نيشتت تلاو عشري اسلامه كامري سكا پرجيجيه ماليزي تلاو عشري اسلامه كامري سكا پرجيجيه نيجيري تلاو عشري اسلامه كامري سكا پرجيجيه نافريكه مسمه تلاو عشري اسلامه كامري سكا پرجيجيه سكا پرجيجيه الله جل جلاله قال اذا جاء نصر الله والفتح توكو يشيته تو شي تصلموين شومه محمد تي ديسا پريتي ويكي ميد الله ارتي Edhë shoktë vet, edhe aleatët e aktive si fiset me dinë që ishin Beni Koreza, Beni Ka'nqa, Beni Nadir. Edh disa fisë tjera arabë, e usi edhe Hazreci, kto ja Muhammed, ke ikë kamera. Musa Murzit, ndihme Allahu xhellaluhu me ti. Musa Murzit thit. Ul Feth, ah, çka ka më ndollë ma von, as këtej çtë prsën. Wara'e an-nase yadkhuluna fi dinillahi aftajen. Kime i pa njerzit tu kalon din grupe grupe qëlla fisihin fisi fisi të një islam për një herë. Qëlla fisihin të një islam për një herë. Ka me ndohë dhe kjo? A thuhë Muhammed Musafaja me vetën ka fulë, ka fulë. A thuhë për një me unë e përjetoj. A thuhë unë e për një me dhe ta përjetoj. Që qëlla një fisë të të kaloj një islam për një ditë. A dhe unë njëtën teme të të të përjetoj këta. Dhe nja Rasul Allah, premëtimi Allahu Gjelle Gjelaluhu, se Jo një firë, qëllë një kontinent të kalu një islam, qëka u bo, qëka u mërë veshë? Nasrullah dhe të thët njerëzit dhe të hindi, ka nja ka nja. E dhe ti me to dhe të ngritërsh. Allahu maiz dhe lë islam e bëja hadil omarajin. O zëtë, ndihmoj e islamin me njonin pja omarave. Njoni e kiste e më një amër i një shen, e ka pas e më një për gjehe lë galopin, një një një amër i një këfë. Kura bo muslimana dite, a këzu bota Janë këzu shpendët, a këzu toka A këzu qjeli Janë këzu kafshët, janë këzu fmit Janë këzu të mdojt, janë tuta në mishët Janë tutë të pështrit Janë tutë doptit Kejtë të punë ka ndodhë me të kalume në njërët në islam Si, qëmë lepë A i për të cili nuk kanë prit me kalune islam koh, Se kur kanë shku gratën dhe muslimanët Tas më dvedhë në Etiopijit Në një jetin e parë, gruja Gjaferi, e kishtë da të të Umarë Umarë e halë jo musliman ilahejna ja amat Allah fa, për ku jeni nisë Umarë qardek jo musliman qardek paparmon për ku jeni nisë jemi nisë me shku grua fa, jemi nisë o gjali këtabit me shku me një dhenë ku Allah u do për nëmbroj për pi juve për i dorës të tanët dëpët fa fahabakum Allah fa Allahi ju qofë ju, ju, me juve ka arës jo të burri dhe dhe gjaferi fa shkafore me Umarë Tha më umeri, thasat e ka fol një fjalë shumë të diqme Tha shka tha Më tha Allah i me juve Në revesh Tha so kanë qenë njerëzit dëshprum Tha so ka qenë shprasat prej tia Do t'jetë musliman do një arras, do t'jenë flakta I ka tha në groz vet A më thasë shpirëti helbet që i ki kidë njëherë Që i ka for atë lavë do të bëgatë musliman so, babesti, Tha Wallahi Magari babësti tha ma shpejt kalon një islam ziki Tha so, Magari khatabit tha ma për fara Kalon një islam se q mirë po kë janë me ka jithin e njërdhiz kë janë analogjin e njërdhve këtu njërdhik matin Allahu Gjelle Gjelalu e ka kanarin e vetë a vesh me kanarin e ati ish ka të matët vesh ajo realizohet në ditë pëj ditëve që pa të ndorë tërimi marë i njohër në botën arabë e dhët milion i pa, i pa, i pa shoq në tërimni me shkume e prejë Muhammed Mustafa al al me shkume i dhonë funë kësa i punet e me mërë fund me dorën e ati kjo gjash ka pëvujnë gjithë ki popull për i këti njerit ri taze me këtë fe të re taze si pasative mirë po një miskin në rrug e ka patër shku dorën e ngejt shpatën e hapër ta ja ilahene ja marë ta për ku e njës ta hapë këtu lë Muhammeden ta jam njës me shku me emid Muhammedin ta ku e njës edhe njëherë ta jam njës me shku Muhammedin me prej se me prej ta për punë shka pëjë banë Tha po që kishë regullim tjetë ka hinë familje, shko qire familjen tonë, le Mohamedin. Se shka ka? Tha po Fatimia, tha ka kalun islam më trajote o gjallë, tha me gjithë dhondrë. Fatimia, me gjithë dhondrin, më trajote në qatë feja nashë, e shko drejtojnë e arpunën të shpia, e ta një hëndë, shko Mohamedin qire. Ja kanë qelë dherën, tha, ja, më trajote ka thonë, ja kanë një dhe hapat pilar, se e ka pasë hetmën e veçanë e ka pasë hesmën e veçanë, e kam një hapët, e kam di që vlavë jemë, bërë letrën shkaj jo. e tuk në, e motër e trimit, trimneshë o burra, motër e trimit, trimneshë, sa jo. vlavë jemë, këtë letrë tisë të një prekë, sa në të në gjisë, ti e i fleqë, ti e pesë, ti e pala, kjo është kërani kërim, kjo a fjallë ndërshme, e ka bo me gjakë motërën, e ka sujmu fizikisht, e ka bo edhe ka i ka shku të shpia ala pastru dhondrë i shkreti shka se ka o merin vla edhe shka se ka fatimën motër kishin nërminder ka i, e qme prit ki, ki dhondrë ki i qetrit fis ki i qetrit fis ajo motër e trimit trimnesh po që ndrën gruja burri ka i nërminder pra dhe grapa s'ka trima po. edhe grapa s'kan ketë dinin ton shka kanë kaldhu e i kanë nuk gurë këti temeli ki uji islamit me shku ala matanena Halam Rashid, alam e rëdh mir. Ta solle praktiket letën. Ta shkon lei ajo. Çfarë bën? Çfarë bën motër trimi? Ç'ka ç'ka më bën? Ka shkuar pastru, o Amerikard, do ne harqa be maleton takshirit. Na eh, ç'ta zhullno. E'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ta ha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق السماوات والارض والسماوات العلى صدق الله العظيم عمر تو ديكو باتي جويڤ يو كان دريد مير اي كان لشو غوي زانتوك بلذيمين اكتي ڤا يتهما كو الله جل جلاله كصورتا ادريدو نيرزيت نابرمت محمد عليه الصلاه والسلام اد اي ثات او محمد كيت كوراني كريم نكتا كمسبريت ڤربتن هلاش ميبو تا كمسبريت مي هيك شكا كا رغوليم نبوت مي فوت رغول Këta e kimi shtip, e kimi shtip, infrastruktur, shpirtrore, njerëzore, sociale, morale, ushtarake, shtetnore, ndër shtetnore, nacionale, ndërnacionale, mbi nacionale, komptare, mbi komptare, mbi të gjitha e kimi sbrit këtë kurani kërim, kejtë të i përfshin kja e t'i parë, anë alu mëre dhe e ka së të gju mirë, jës t'i na, e ka së të gju mirë, këtë fjallë të se e njërit, këtë fjallë njëri usë di me polë, Në që ka të fjallë shkurta Me shti kejt botën mrena Kejt kohat Kejt vendët Kejt kombët Nuk mundë Njëri rëzdiqë se si muhabeti Drejtë të Rasullullahi a.s. Shpatën e ngrejtë Prapë shpatën e ngrejtë Trimi, trim në gjahilije Trimi në të la Tu si të tus, skur sa musliman Tu si të skur sa musliman Trimin të dihon të atrim Ape shpatën e ngrejtë E kanë këshirë shok për biren e derës Të ardhe i kanë kaldur Rasull Për ditë se që tashë me sfarë një jetë e atuar Se ja dishin një jetët e para dajma Tha në poveni a ja Rasul Allah, poveni Tha, për edveni, kushë a omeri Tha, poveni me shpat njërejtme E që s'ka folë Rasulullah a.s. A i rahar, a i shpirëti madh, i qe, tra, tra, tra A që një opre i trim avi cili Tri ditë për para kishkallu një islam Trim, bitrim, bura Trim, bitrim Tha, lënë, tha, qëllën, qëllën, qëllën, qëllë Sidketar për hajrë, mirë se ka ardë, sidketar për dhëni dam qëtër, dhëtëja hej ki sa kokën me shpatër e vetë. Sidketar për mirë, mirë se ardë, sidketar për minë mendim qëtër, fa hunë e kokën me shpatër e vetë. Jumët e mëne hej, jumët e, medvetën, omërën, ki qëtër e kështë e ibnin Hamzah, Hamzah ibn Abdel abd abd Muttalib, aja i Rasulullah i ta në sërëtë sërëmë. Trim, bitrima Shka ta mërmenja Një hoq me një fshat si slupqani Apo me një fshat qeter Në gjematin e vet Mi pas një, mi pas një ditrem dhe gjem Mi pas një pes gjash më gjem Apo mi pas një tri lit Qish kish me qenë gjari atu Të më falni gjemat Të më falni e ke një vegjip E ke një farz në ufresku pak Trit halama mirë se plesht Plesht në kanë dhonë bol Plesht në kanë dhonë sigures më dhe Plesna kanë ndërusa ka sa duot me ndëruva më atëra për sa duot. Për Iliris kërkohet si ti xhelin sin. Kto lojë na shkapuluën këon në fundit kanë qëllim. Qëllimet e këtyve lojënave janë njerëzit me rujt karrikësh që ka kanë. Njerëzit me rujt pozita që ai kanë. Njerëzit me rujt emna që ai kanë. Ke karrikat, ke pozitat, ke emna, ke për Harju Kofshin. 1 milion harju kemi thon javët për Harju Kofshin derisa të jetë këto bot. Lena tas t'jegojm disa merhat. Lina prodhoi me jamatin dora, Lina çarkulloi popullrat, ket po reali ju gofsht. Aman jema dut ne pa Hamza, jema dut ne pa Omar. Njoni dor me pre, njoni dor me sfatëri ati e pre. Musliman apo ka na konitot me sqeguar për këtë dajma. Dut ne pa, apo kiji je dajma, aj kanakonaj apo aj. Aj shum kana paskon trim. Po de, aj kan trim. Preti esh kalifti zamanishtit, aj aj po aj kan trim. Aman sin bujota i pivorit me art, çu neve po na po na ven ka prapa diçka. O, oh, më utrazu shtë ju meri Edhe homza Më utrazu më armë gjami në tonë me spjegu Ato më armë këtë të në maj sparin e herë Që une duhet me zhdit të ju mingu bashk Ato mingu me juve Mingu ato, sa ato më spjeguj Mirë, shka me po Ato sjenë më, ato kanë vdek Ki islami prej neve i lipë srim ato bura Prej neve lipë kurbana Prej neve lipë gjemë Shka kanë gjakun e vetë vë këf Fjallën e vartete folin momentin ma të rëzikshëm Pjeneve, سيجم كور كهيم رينا قطول أين رسول الله كور محمد فانشه طيامر شكاو بان بي ترين بيترين نعني عقادة كهي كرين مش باتن باتا كور كهيم رينا طيام رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله بريتاشة تقني دشمي سهى الله جل جلال وعني أضطيه رسول دشمي مزامر وزكلا روهم مكوي kri tana mare al-salam edhe kej çu 37 s'ka kan xej në dhom kan thirr Allahu akbar fjalë prej të cilës për i të cilës pa i vënë marrë xhamati ton fjalë për i të cilës tutën edhe muslimanë secmo qafirat po se po fjalë për i të cilës tutën njerë diçka vin mu fal ku mora ti Allahu akbar ra shvi kap ke ai ta tani në zan Allahu akbar apo i vat me thon diqosh Allahu akbar i vën pak si far a ne zan tasher Allahu akbar kur jo brekat rahun fil edhe dhe dhejërën barim 6 herë 5 sezona ka gjërë 3-8 herën dhe që fjallën i me zonë në gjemotit hajde buran po në gjemot që shinin gjem njështi kejtë për njerë Allahu Akbar sëko qarë vdekje vdekje që që momente Omeri kë kalun islam Rasulullah i vet kejtë sahabët për njerë inspirim dhe disponim Allahu Akbar kejtë Allahu Akbar për njerë ta e Rasulullah pëjtje ushtarë kar ka kë kalun islam po m'ni hare ama dekretit dekretin e punës aja m'pun po dekretin po alas na raq qayimin vertete sa pore po ja omar yemin vertete reis ora batil sa ko shafira me 10 milion arab 10 milion në botën arabe ç'i kët dit i ka pas 10 milion banor vetëm arab sa këto 10 milion aja nkit në batil sa këjt janë në batil ja ome kaçujja rasul allah sunq jo yu Lutje, që në komë? Që në komë? Që në komë? Ju qirë, këjtë që në komë? Që në komë? Që në komë, o meri po dhe që në komë? Këjtë në komë? Direshta. Direshta. Direshta, tireshta. Di Hamzët tha, o agja i, i, i, i, i rastullajta, në sëllatë, sëllatë, sëllatë. I parin shmajtë. Që ka të më tonë i parin shmajtë? I radhët shmajtë i pari. Unë dhëtë jemë radhën e gjatë i pari. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, walillahirhamd, sa, ku me bosh, shku në qabë e bota dhe, ku me shku në qabë e bota dhe, dhe Murat dhe, me ik blinkhalif, me ik blinkhalif, ku me ankhat, ku me rotpa, kdo kejt janë tupira kjo kolla puta dhe vetë, sa, sa, me interesan heq, sa, me hinu dhe as pak se shkana të bohe, pëtë gjeli, as shkana të boputi ati, sa, me hinu dhe as një trosh, ka me ndon filoni, edhe shka me ndon filonit, ta dha tha kolla qab të vahë me shku me bëjtë o këlla qabës, ka dalë heriti, ka bëjtë të vahë prahatë raha, kejtë krenat e gjahilave, të ullën të poshtë, kokë kok ullën, qafat e preme, qafat e ative trimave mëshënik, qka veç përpetë, dishin me këshirë, e këshin gullë, turinin në zollë, të e këshirë omerin edhe hamëzën, ka po banë i, po ban i badetile vetën, Gjehli, vetë në mënyrën ati shka qëfë, e bo gjahili të shokëve vetë, Ma si këna prishë u meri sa latasbanë na kore ishën kullaha, kejt kore ishën pu prishën kënë mo. Së pujit ka asë një po, po këto kanë prishën kësit prishët, mo si prishët këjt qërët, mo po se po, u prishën kejt si u meri, ja rabbel alemin. Këna prishë u meri. Ishë prishë u meri, edhe mo është i kejt prishën, prishën, prishën. Prishë. Prishën burra, Allahu gjëlle gjëleluhu, ja ka pranu lutjen, të Nimoj e këtë din, i dhe gja anasru Allah, në fut, në radhën, në ndimës Allahot, edhe ki ma shpullin, ditën e hijhretin. Ditën e hijhretin. Rasullullahi ka dalë hijhret nopë, ali ju në kalonë shnatën e vetë, mi bodo purnesër, sahabët fukara, tlisht, tëbët, mdaj, trima, luftetar, pa luftetar, kejtë për para, Rasullullahi rësatë të srami mrami, ai që që ka përstizot i shashtu me dalë. A zëmerën në shakin e vetë. Asë një e t'i zhrejti, asë muhabit ati paranë. Shkojnë atë të gëllja modhe shumë. Unë e kur t'u shkojnë. Pse kështu asë u vesh vetë? Masë për nga meri të në vesh vetë? Për mu nësë prish punë. Këto qërët kejtë duhet me shku të organizumë, se vetë e vetë të me bojnë. Për mu nuk prish punë. Unë e kur duhet për mua që e ludhë. Pse? Nuk ka vizë. Fakti kështë të bura me konë gjallës Do vesh niesen vi spiet, kur të mrinën kufija djë, drejt për të drejt, do përmirëmon ka për të. Nuk vërasi faktikisht se nuk e pranojnë këtë sistem të kalt. Unë e dua me sku na gjellëk, edhe ti du me sku na gjellëk me mua çish, du në amunë me skuanti. Ja, çmofor me shafa bes mora vesh. Anglisht kjo. Jo mora shipa. Josh, tim fola anglisht. Unë të mfalesh, unë anglisht nuk e di. Jo be shifun avne har para procedura takshimit, të ndjum folesë. Nashtemosi jam qoni trubull. Në argjëllëk, si ç'koj unë edhe ti, ti ki kime shkuçish dhunë. Çfarë shukime shku? Pëlla anglisht. Ku jolla ti për një mes ka anglisht me anglisht, anglishten se di. Nuk e kam se diu këtu. Kto ubrah ham zakto anglishten se kanë dit këto. Kto nuk nuk e dij se ka domethën pasport. Kto nuk e dij se ka domethën vizum. Kto nuk e dij se ka domethën gratis. Kto do të dij gra gra. Kto s'e di, pas si kan zuk. Kto thvet go e di. Kto ka thon çelma udhën për javë me botava. Hëtë për parën e hinë, mrejna për në të vaë, fëmë gjelisht ka më ndonë, së prishë punë heqë. Allah, bura, bura, rizhel, Allahu ju ka thonë kërani kërinë, rizhel, letu li hihim të gjare bura, të cilët nuk i trafton anemashtia. Nuk i trafton. Në gjë, kejtë kanë shku, a rifi dil me kemë bazarë, hu vetë musliman, asë një musliman me kehu, kejtë ko për 10 milionë. Dhe në pazar, blen, qërë kanë shkupi zullumit, kanë shkupi qitekit, kanë shkupi maltretimit Dhe në pazar, blen, vend të shpia, shkonhi Rahat, rahat, vesh vet një njëri, në mesin e me lot milion Në dit, në dit, aj kur ka dash, që aso Ka për shpatën, dorë, drejt e qabja Jo ma skodre, jo në, no, jo në terë, jo ma skodre Jo me, jo me, jo me, jo me agen të për para qëllë më një udhën Jo me trukroj, jo me karatista Jo me kung fuista u kolaveti Drej Oqela çabës. Edhe elbete mos ka dikush që po mendon se po udhajsh ato tradhit, ti ban të vaj me dije. Ro ju. O oh, ju shka jeni në kufrë apo jeni ndalalet, jeni humbje. Ja ba jahl. Lapi vesh mirë me shokët e tu kë. Edhe ndëgjon. Kush don me lë an ngruan pa burr. Edhe kush don me lë an nonën pa gjat. Edhe tsull kush don me lë an jetima. Unë e përshkojnë me dinë e thënë Edo që e pikë të drejtë për njësënë Urdoni Një Një hunja Jo bura një di. Ki edhe Allah i vetë Jo një di. Ki omeri Ma Allah i në vetë Kështu po? po Ama Ma analogjit e thodit Pashkohore fitore, fitore, fitore, fitore, fitore Politikisht kore Fitore, fitore, fitore, fitore, e, e, e komtarisht, kore. Fitore, fitore, fitore, fitore fetarisht, halama kore. Fitore, fitore, fitore, fitore e kur kujtë së fëjshkojnë për dore. Fitore, fitore, fitore, në kejtë fushat hore. Shka, ha, kjo, shka, ku janë manë shkitë marbura, ku janë njerë ditej, ku janë ato shka stutën, ku janë ato shka skanë fri, ku janë ato të vakëfit, qka dhe të vetën, një ka qitë cukuraj qëtëri, shka e kalon, Njërën i akalonë, Allahot betër më këpëkuja. Ska, e ska fitore, pra. Mosë lu hatë një obura. Nuk ka, mosë lu hatë një obura. Nuk ka. Edhe nuk ka dhe shkurtë. Allahu gjëllë e zëlelu, u kuja ka vonë fitore, i ka nukushte. Kush i ka plëcu kushte, gjamë në njënë. Shka i ka plëcu kushtët edhe se ka fiturën, gjamë në një shka si ka plëcu kushtët edhe ka një mua Allahu. Vesh një, kur dalë në pijamie, një një dalë e të mëzdoje, filoni nuk i ka paslëcu kushtët e Allahu të ka fitur, filoni i ka plëcu e së ka fitur. Gjamë në një. Kër ndodhe qëja ja Muhammed, si Omeri, e Ubejdi, e Khalidi, e ka një kajat, ka lojnë të në islam, kja nafru Allah. A fethi shka ja Muhammed, f ashtë atëhere, kur njerëzit fise-fise, kalojnë në islam, pashtë, së la fisi për një herë, së la fisi për një herë. Shka të bajsh të të shë atëhere? Ti i kia ja Muhammed, disa dëtira me i bo. Kurta shifë është ketë, kurta përjetojshë, i kia me i bo disa dëtira, a do dëtira janë, fësebbih di hamdika, o së të gësirhu. Thuj subhan Allah, edhe thuj alhamdulillah. Sa gjonat i dha? Dhi, Ndihimën edhe shpallën. Pra, di gjojnë altit i bashkë. Thuj subhanë Allah, thuj elhamdurillah. Ndih me di. Thuj subhanë Allah, edhe thuj elhamdurillah. Njohën një asa bola? Vesh subhanë Allah asa bola? Jo. Nuk a bolë. Subhanë Allah, me këta, kur, kur, kur thuj shka ke forën e Muhammed oti musliman, me këta ti ki kalzu, sa Allah i jët është largë prej qdo pakise, prej qdo pakësimi, prej qdo në fësa në lëki. Kejt silsit e ati janë flota, A kur thojë elhamdulillah, çka ke buar me këta? Me këta ke kalzuën në atë mënyrë me të cilën don Allahi oti me falënderu, falënderu skeçen. Për ato dia ti bash, thuj subhanallah, edhe thuj elhamdulillah, edhe pak shtoje. Di me di, edhe pak të erë. Në Kur'an gjithmonë të shto, di më një me një, edhe pak të erë. Di më di, edhe pak të erë, por tri me tri, edhe pak të erë. Thu se më la për argumente kuranore për këta janë çu shto? vajna jahafolë e kam marrur çhapën më s'bra më çka çka më s'bra më e pak tepër para po edhe miran a ka çto ajo edhe miran çetri shembulla ka i jollë vaji se pak tepër sa duhet edhe pak tepër e po mirë allahul kuranik kerim ka thon sul lil ladhina ahsanu lhusna të dosha ka kan bëu mirë hin xhennet netë kjo onja me një sado shka kan bëu mirë musliman kan xhen kan bëu mirë hin xhennet kjo jo me një ka thon me tjera edhe pak tepër e shka çte hapu edhe kan më m'pamu Pra çka këgjeni mirë, ti më hin jannat, edhe paqë tempor, me me vallahu xalla xalalu. Pra di ti kemi dhon, ndiemën edhe sfallen, njerëzit kanë kaluar islam një nga një, e madh fun fis e fis e kanë kaluar iki pa me si. Bani di pur pra, thui sum han allah, thui alhamdulillah, tasbih bihamdi rabbek. Edhe paqë e për ban. Çka të bashkan kë edhe paqë tempor? Na pëtsojm. Nie në edukatën ton, na kemi eduku. Thui ustagfirhu, thui astaghfirullah. Subhanallah, Alhamdulillah, edhe thuj, astaghfirullah. Besa astaghfirullah. Inne kana tawwaba. Ka pasurit me banin e Uqeana Gafara, se mash ka anë zgjëfar, as fjala e zgjëfar anjëllë me fjalën me zilzinë Allahu te lhash gafar, po ka thon innehu istaghfiruhu inne kana tawwaba. Për jamotë që bëjuna Iran, pa këto mkonë xhallart për të ngojë ato monark të fund, i kuptojnë mënëherë, thon thujë thujë astaghfirullah. Fjala astakfirullah a shë lidhë në ngosht me gjunajnë e robit. Kur banë gjunajnë e robit, banë astakfirullah. A kur të boj e teube, e tila fjala ka arë në thunin e surës në ukejana te uaba, kur të boj e teube, teube nuk është prej gabimi që ka ke po, po prej rrugës i e ke hum. Muslimoni kur të boj e teube, pëse banë teube? Banë teube. A fjala teube do me thonë kësim, do me thonë, ka hi keq, ama halas ka kapu. Vëqë kë kur të hiqni saka këtë ato që thoin mos shkota ne se nuk bani ke një gabim e ti e, e bosh kokfort nuk e ndëgjon e hin hala m afër piceto e tanë do istighfar a vetë pse ai ka gabu rrugën pse te i di adresën mirë nuk ta shkruan Allahu xhalla xalalu te u bej sai toy me kthi sa ke gabu a kur se istighfar i thojm na mas gabimit do thon fastaghfiruh po mirë rasulullah ka gabu dhe me bëj istighfara nuk ka gabu Për istikëfar i për nga meri qëka është? Ritje për i gradës e në gradë. Ritje për i gradës e në gradë. Sot në atë menë ku ishte ajë? I banta Allahu gjëlle gjëlelu hamë. Allahu gjëlle gjëlelu e qënë të nishin më nëllë, dhe i ka së takëfirullah. Li akëfira nëka Allahu ma të kaddame min zambit, wa ma të akkar. Ti ke gjëna të falun atë kalubët, edhe ato shka të vinë. Në faktikish nuk eqzistojnë të tishka vinë. Nuk vin. e Ti e mbrojtën nga ana jeme, mësfari e je mbrojtën prej dorës njeriu, nuk ka me fresh pa atë akui, nuk ka me prek dora akui, nuk i me vdek prej dorës njeriu, unë të garantoj tie, kët fion e ka lexuar ni grua, çka fion, jo wallahu ya'zibuka minan nas, unë të mbroj prej dorës njerit, ti vdekja jote s'ka me që e mbroj dorës njeriu, e ka lexuar ni grua pe Belgjikës, jo muslimane. Tu lezu histori të Ramared, Kardaieti e ka lexuar dha anat e Belgjikës, jo muslimane, jo gratetona. Ka thonë, vallaj, që kjo gruë. A shë nuk jo fjallë libra në histori për gjithë monë. Fjallë a e sa i gruë e belgjikionë. Krishtere me di. Ka thonë, kë njeri, kë njeri, nuk ka i thjeshtë. Edhe ka vazhdu fjallire vetë të poshtë. Ka thonë, me pas qenë kë njeri thjeshtë, u dashke me qenë qa që do pëtë, sa që me të razu vetë vetë. Mas këtëja jeti që këtë kanë dherë. Që ka që me të razu vetë vetë? Por asurëllaj E ka pasur frojën dh e vet. Në ditë për ditë me i ka thon Allahu xhalle xelaluhu ja Muhammed ja eha Rasul, bllig ma unzile ilejike minan nas, fa in lam tafal fama bllagha risalatahu, wallahu ya'simuka ya minan nas. Qont spjegoti a on prej dorës njerëzve të mbrojë. Ka dal prej çadrës vet, e ka thit si krijen edhe ju ka thon aty ve shka kan rrit, shkonit i spija. Do ze Rasulullah ka thon çetër kush e ka marr për si për rojen teme. Ka thon kjo gruaja e Belgjikës kur e kalezu ket ajet Qasoll vallahi ki me paskon njeri thjesht, nuk e kisht radhitur veten, se këtu nuk kanë loj. O rojtarit më i thon, shko, atje domethën armiku më shrizu rrafsin me armën e këi krimin eve. Këtu është ka kuptimin. Shko ti më më zëmruj, e kurthmorin kurmorin vash armiqut tim, sa të bënoj kurkush, e shrizoi rrafsin me vapurin e vet. Tha këtu një herë e tradhën vërtet në këtë rasti apo. Sa vallahi ki me paciencësoj, nuk e tradhë ke veten. Pra, e dini ka zon këto belgjikione. Sek i njerii i ka thon autorëve shkoni me, me ajetin se shumë i bindun se ai shka i ka thon unë truj i bindun ta se prrni mëun mos i ka premtu. Kja për nga mëre Allahut për i ti momenti, un nuk jam monfersh që kam qen, prej deri tash jam muslimane, prej prej tash jam muslimane edhe sado më dit, jap msim kjo grua në Universitetin e Brukselit. A është profesoresh? I jap msim në Universitetin e Brukselit, ka kalon Islam, me shami jap msim. Ju motrat e tona, ju gratë tona, ju bija tona, me shami të bardh jap msim. Me dorza Zesa jam sim, me mentil gat jam sim në universitetin e Brukselit, për shkak të si islamit në Belgjikë, edhe në Austri, edhe në Holandë, as feshëtnore, e mbron shteti, sikur që e mbron edhe fare vet. Gjermania që ta saka bo hala as vitra që spun se gabon ala, disa shtete e kanë bën, jam sim me shami, nuk e nin veten poshtë, po e nin veten lart. Edhe kjo është ndihmë, prej ndihmave të Allahu xhellahu xelalu, ti ja kanë premtuën i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, apo men fun kur të vin këto dëjana kur ti shihsh thuja astaghfirullah Tu i zëtë më falë, inëhu u këne të waba, Allahu gjëlle gjëlelu i falë gabimet, o zëtë pëtlu të mi gjatë mujt Ramazani. Edhe para Ramazani, qëka kemi bërë gabime, kejtë me nëj falë, ja Rabbele Alimin. Gjatë mujt Ramazani, qëka në ka rëshitë goja, në ka rëshitë dora, në ka rëshitë kam. Kemi gabu Allah i jonë gabime që ti nuk idon, zot i donë, o zëtë nëj falë të gjithëve. Kejve grave, të cilët gjatë pregaditjes, ushimeve, gjatë pregaditjes ift Kan votën e lëshim, kan votën e gabim, kan votën e mërzi. O Allah yoni ya ufal keve ya Rabb el Armien el stayf zavabet. Muslimanve aneman botës ka janë saka na xhura Lazarin keve ka bull. Ative shka nuk e kanë xhiru. O Allah yoni. Ban jav nasib ta din shfar krimi kan bo. Ban jav mundën ta din se kan dal prej shinit, prej shinit, eh, prej shines trenit tan o Allah yoni. Ban jav nasib ta din se pa hip trenin tan qorasa. Abdullah Abdullah ibn Rawaha E ka folni varg në poezisë ka qenë poeti Islam shumë i bukur ka thon Kullu bn unsan wa in talat salamatu ala al hadbau mahmulu më po ka thapë mbi lëndën tonë sa. Ka thën ke jem të famënave. Jem të famënave kush janë? Ke. Ke jem, jam të famënave. Ka thën ke jem të famënave. Sa doin të jetojnë nga? Në ditë ky ditë do të tahib nga i le çetrit sa çare. Kush qura krai çetrit e ka sqeguar vataj e ka sqeguar vataj smë të lënd kokur u ta sqegojshti ka thon nat senë kin shka me gër nat senë kin shka me kulm ka von kull ibn ansa وين طالع سلامته ala ala kin hadba'in mahmulo edon ke jem të fahamne ne meqence sa doin tjetojin gat pahib nat senë kin shka me kulm me u bajn krai n çetër kujt sa xhare pra ç ato shka te kanin në ramazan O Allah i onë, bënjat mundër që këtë punë të adinë Sa të dojnë qëtojnë nga Sa të dojnë të majnë me në në në në Sa të dojnë të mahenë ko këlar Sa të dojnë të adinë Sa të dojnë të mahenë e të mahenë e shka kanë jetë mu majtë Bënjat mundën të adinë se një të piditve Pa hip në krajnë e qetrit sa qare A ditë shka të hipin në krajnë e qetrit Nëndrojnë raportët të dimi Nëndrojnë raportët të ad Çastinjer ato djem duhet me konë shtatavoj. Kan thon, çastinjer duhet bçen ato djem shtatavoj xhenozën, nuk duhet me bë hajgare, kur të hanxhitë zruni tabutit, duhet me hanxhit me sinqeritet kur dhërsat bismillah wa ala amil rasulullah. E ne maj, nka, me kam i, i ka gujt fort. Mos me troshi kont, anaqalla dishkon se kan thonule mot, çka bota thu meraxë xhenozia fitabutin lëç. Azun jer, e kan morde çasto do Loj sigarat pun. A do të më elat tekra. Dot më xutet sfija me me me zhvillut tekra, edhe më mor me la me ujis, çka kan thonë edhe më. Pra për çat, qui bismillah, wale ameli li rasulullah, ka pe druni me sinqeritet. Merja vlaut mir, dorzoja ati çetrit, ka dal, mos i bera ati në tok. Sekto. Kej, kto, pse kto ke të kohëbete? Me i kallzu ksoj bote, se a tisit hipër skate më atë më. Si ti hipërjate ska te mas. Vesh për çiket, përgjithëjo tjetër. Ska te mas, më doni har me armën i ju. E po vura po do me shfjalë në fundit, ska te mas. Shtih, a ka te mas më për çiket Ramazan kush do me ninu? Mendoj se bolar po. Kjo janë, kjo është fjala e jo yon në fundit e versit Ramazanit 101 viti 1995. Për ju ve falënderit shumë. Allahu xalla jalaluhu yakto sabr me durimin. Edhe kemi një porosi prej sot 24 orë. Deri në esër një qini na Në na në esër një qini, a bedot jemi në kursi Ama dërës nuk ka A në kursi a bedot jemi Pra kemi dëshirën ton Edhe kemi qef me në i plësu këtë dëshirë Prej ditës partë Ramazani E deri ditën e sotit, një qini Shka kemi bërë dërës kemi për, Në esër ja kemi lanën kursi e në lirë Pyjtjeve dhe përgjigjeve Me kusht, me shkrim I binë i pyjtje të ju e me shkrim I lirin kursi e në Ne sërnan çiket vakt, mos namaz jeniis, hipt minket vën prap, edhe i mledh me letrat e juve, edhe ju përgjigjemi pyetjet, edhe vërrëqjet, edhe pyetje, edhe, edhe vërrëqe. Na kemi qesh me na i shpjegou çet gjose si ka dhënëni me shkogun kët Ramazan, edhe kemi kete kete kete kete vërrëqe. Ka ti e ke bëu kështu? Ka pasvejt, a kaon mirë me bëu kështu? Ashtu që na prai vërrëqeve juve, rritemi. Vomit më vaj, msojm halama shumë. Na prai kritikat, edhe kritika Vorëjte kritika edhe pyetje, çiket ek të kepas me vën? Ketas ek të kepas me vën. Si dush me emën e mëmën, si të dush pa emën e pa mëmën. Nuk na intereson kush çka thot, neve na ne intereson me i pa nëpërmjet xhamatis, i cili na ka ngoni muj gabi më ketona. Cilon gabi më kimi bona? Mos tambojm mot e kran. Çka ka pas vetë ne plotsu, ta plotsojm. Cilon e kimi bota eper, ta lom noksan. Allahu xalla jalaluhu wa jalaluhu jemaat darshum yumshuroft rahmatena ve'n biyus britet mbi fëmitë juaj. Në bëj familit e ju e Në bëj atyve shkana kanë gunë ka se Derin mitrovica gje Edhe për atatë të gjithë Dvog li edhe të mëdhej Gra dhe bura E lusim Allahu në gjele Gjelelu që Ramazarin ka bul Kja u banë Për ato shkana kanë go pëjtje në radio gjatë mujt Ramazarin Jemi mirë njohës të mëdhej Jemi mirë njohës të mëdhej Pëjtje të atyre kanë qenë me venë Në të konsiderushme Përgjigjit e tona kanë qenë ashtë sa kemi pas në mundësim si pas diturijës tonë, më dhejës të dvogëllë kufizuar, ashtë me u përgjigj. E lusim Allahu në gjëlle gjëlelu që të në mësën prej kurani kërimi qëka se dhim dhe të nëjmë tek gjona qëka i kemi harru, lilla e l-fatiha.